омчала повбрукованим провулком, намагаючись по можливості триматися тіні. Там було чимало двориків. Він прозепнився там, де провулок завершувався черговим двориком. Було чутно голоси, здебільшого один голос роздратований і верескливий. Це був філософ Дидактилос. Попри те, що Дидактилос Епепський був одним із найцитованіших і найпопулярніших філософів усіх часів, він так і не удостоївся належної поваги з боку колег-філософів. Вони відчували, що він недостатньо матеріалістичний філософ. Він недостатньо часто купався, або ж, правду кажучи, він не купався взагалі. І він філософствував не про ті, що треба речі. І цікавили його не ті, що треба речі. Небезпечні речі. Інші філософи зосереджувалися на таких питаннях, як чи є красою істина і чи є істинною краса, або ж чи реальність створиться спостерігачем. А от Дедактилос намагався розв'язати відому філософську головоломку. Так, але для чого це все насправді? Тобто якщо дійти до суті? Справжньої суті. Його філософія була сумішу трьох відомих шкіл – цинників, стоїків та епікурейців. І підсумовувало всі ці три вчення в його знаменитій фразі. Не варто довіряти жодному з цих содомітів ні на йоту, і нема на це ради, тому краще вип'ємо. Мені подвійно, якщо за твій рахунок. Дякую тобі. І ще пакетик горішків. Її ліве персо майже не прикрите, так? Тоді ще два пакетики. Багато хто цитував його славетні медитації. Це справді дивний старий світ, але ж треба усміхатися, правда? Ніл ілледжіттімо карборундум, кажу я, тобто не дай тим байстрюкам стерти тебе на порошок. Експерти знають не все, бо де би ми опинилися, якби всі були однакові? Он підпов на цей голос і врешті завернув за ріг, щоб краще бачити невеличкий дворик. До дальньої стіни була приперта величезна бочка. Розкидане довково сміття, розбиті амфори з під вина обгризані кістки і складені з неотесаних дошок халупи, що той лилися до стіни, свідчило про те, що тут хтось мешкає. І це враження певною мірою підсилював напис крейдою на дошці, причепленій до стіни над бочкою. Там було написано: Дидактиос і небіж, практичні фіософи, приймаємо всі пропозиції. Можемо думати за ваш рахунок. Спеціальні тарифи після шостої вечора. Щодня свіженькі аксіоми. Перед бочкою якийсь курдупель у тозі, що колись була, напевно, білою, але, мабуть, ще тоді, коли всі континенти являли собою одне ціле, штурхав ногою когось, лежачого на землі. Ти видачі лойно! Той явно молодший спробував підвестися. Чесно, дядечку. Варто мені відвернутися на півгодини, і ти вже дрихнеш на роботі. Якій роботі? У нас нікого не було, відколи минулого тижня приходив той селюк Пілоксій. Звідки ти знаєш? Звідки? Поки ти хропів, тут могли пройти десятки людей, кожен із яких потребував персональної філософії. І він заплатив уше уливками. «Я можу ті оливки продати за непогану ціну!» «Вони згнили, дядечку!» «Дурниці! Ти ж сам казав, що вони зелені!» «Так, але ж вони мають бути чорні!» Голова черепахи в затінку вертілася туди-сюди, мов углядача на тенісному матчі. Юнак звівся на ноги. «Зранку приходила пані Білаксіс», – повідомив він. «Сказала, що приказка, яку ви для неї вигадали минулого тижня, перестала працювати». Дедакто почухав голову. «Яка саме?» – запитав він. «Ви їй запропонували ніч найтемніша перед світанком». «Нічого ні поганого не бачу. Добі вдала філософська приказка». Вона сказала, що краще їй від цього не стало. Хай і там як, але вона цілу ніч не спала через хвору ногу і виявилося, що перед світанком було зовсім не темно, а отже приказка брехлива. І ногу вона вже взагалі не відчуває. Тож я поміняв їй приказку на «Сміх корисний для здоров'я». Дедактус трохи повіселішав. В їй віце, так? Вона сказала, що спробує. Віддячилася цілим сушеним кальмаром. Казала, що мене явно треба підгодовувати. Справді? Я бачу, ти вчишся. У будь-якому разі маємо обід. Бачиш, урне, я ж казав тобі, що все почне працювати, якщо ми будемо наполегливі. Я б не назвав вчителю надто великим прибутком одного сушеного кальмара і коробку липких оливок. І це за два тижні філософствань. Ми заробили три обови за прислів'я для того старого шевця Григоса. Ні, не заробили. Він його віддав назад. Його дружині не сподобалися деякі нюанси. І ти повернув йому гроші? Так. Що, всі? Так. Не можна було цього робити. Особливо після того, як він, можливо, перекрутив зміст слів. Яке то було прислів'я? Мудра ворона знає, куди прямує верблюд. Я вклав це багато праці. Він сказав, що нічого не зрозумів. Я нічого не розумію в шевстві. Але знаю, які сандалі мені пасують, а які – ні. Ом кліпнув своїм єдиним оком, а тоді придивився до контурів думок тих двох, що були перед ним. Форма думок того, хто був, ймовірно, небожем на ім'я Урн, була доволі нормальна, хоч там і було забагато кіл і кутів. А от дедакти оцеві думки позирилися і зблискували, мов електричні вугрі в кастрюлі з окропом. Ом ще ніколи такого не бачив. Для брутових думок тривала ціла вічність, поки вони спромагалися зайняти належне місце. Це було схоже на спостерігання за тим, як зіштовхуються гори. А от думки Дидактилоса зі свистом гасали одна за одною. Не дивно, що він був лисий. Його волосся, мабуть, вигоріло зсередини. Ом знайшов мислителя. До того ж, судячи з усього, Дешевого. Він подивився на стіну за бочкою. Трохи далі імпозантні мармурові сходи вели до бронзових дверей, над якими було викорбовано в камені металевими літерами слово «Лібрум». Але він дивився задовго. Урнова рука вхопила його панцир, і він почув голос Дидактилоса. «Гей! Та ж нею можна непогано полосувати!» Брута зіщулився. «Ви закидали камінням нашого посланця!» – вигукнув Ворбіс. «Неозброєну людину!» «Він сам накликав на себе біду», – сказав тиран. «Там був аристократис. Він вам усе розповість». Високий чоловік кивнув і підвівся. «За традицією, будь-хто може виступити на ринку», – почав він. «І бути закиданий камінням?» – наполіг Ворбіс. Аристократис підняв руку. «Отже», – вів далі він, – «на ринковій площі будь-хто може сказати, що забажає. Але в нас є ще й інша традиція – свобода слухання. На жаль, коли людям не подобається почуте, вони можуть ставати дещо гарячкуватими». «Я теж там був», – додав інший радник. Ваш реч почав говорити, і спочатку все було чудово, бо люди просто спіялися. Та коли він прорік, що Ом – це єдиний істинний бог, усі принишкує. А тоді він взяв і скинув статую Тувелпіта – боговина. Ось тоді вже й гриманула буря. Ви хочете сказати, що його вдарило блискавкою? – запитав Ворбіс. Ворбіс уже не кричав. Він говорив це рівним, безпристрасним тоном. Бруті прийшла в голову думка. Ось як говорять ексквізитори. Коли закінчують свою справу інквізитори, розмову починають вести ексквізитори. Ні, амфорою. Розумієте, серед юрби був сам Товеопіт. Тобто ви вважаєте належною, благочистивою поведінкою побиття добропорядних людей? Ваш місіонер заявив, що ті, хто не вірять у Ома, будуть покарані вічними муками. Можу сказати, що Юрбас прийняла це як брутальну образу. І тому почали закидувати його камінням? Лише трохи, щоб не був таким зрозумілим. І тільки після того, як їм забракло овочів. Вони кидали овочі. Коли в них закінчились яйця? А коли ми прибули, щоб висловити протест? Я переконаний, що 60 кораблів для висловлення протесту трохи забагато, зауважив тиран. А ми ж вас попереджали, пане Ворбісе. Усі знаходять у Ефебі те, чого шукають. Очікуйте ще більше нападів на ваші береги. Вашим кораблям не минути, лиха. Поки ви не поставите свій підпис. А дозвіл перетнути фебію? запитав Ворбіс. Тиран усміхнувся. Через пустелю? Доброді, якщо ви зможете перетнути пустелю, ніхто вам не завадить. Ідіть собі, куди забажаєте. Тиран відвернувся від Ворбіса і глянув на небо, що виднілося поміж колоннами. «Бачу, вже наближається поудень», – зронив він. «Стає спекотніше. Не сумніваюся, що ви захочете обговорити нашу е, пропозицію зі своїми колегами. Можливо, зустрінемося знову в надвечір'я?» Ворбіс трохи замислився. «Я гадаю», – вимовив він врешті-решт, – «що наші дискусії можуть потривати довше». «Що ви скажете про завтрашній ранок?» Тиран кивнув. «Ваша воля. А тим часом палац до ваших послуг. Тут є чимало вишуканих храмів і творів мистецтва, якщо ви виявите бажання їх оглянути. А якщо ж зголоднієте, дайте про це знати будь-якому рабу». «Раби існують лише в Ефебії». Ті, хто поклоняються Ому, навіть слова такого не знають, відрізав Ворбіс. Я розумію, сказав тиран. Можу навіть уявити, що риби не знають слова вода. Він знову усміхнувся своєю ефемерною посмішкою. А ще тут є купальня і бібліотека, звісно. Багато цікавих місць. Ви ж наші гості. Ворбіс нахилив голову. Молю, господа, прорік він, щоби ви колись стали моїм гостем. Цікаво, що ж ви тоді покажете мені, усміхнувся тиран. Брута звівся на ноги, перекинувши лавку і почервонівши від сорому. Він подумав, вони брехали про брата Мурдака. Вони побили його майже до смерті, сказав Ворбіс а тоді ще батожили, аж поки він остаточно випустив дух. І брат Нумрод казав, що сам бачив його тіло, що так усе і сталося насправді. Лише за проповіді. Люди, які здатні таке вчинити, заслуговують покарання. А ще в них є раби, яких примушують працювати проти їхньої волі, з якими поводяться, наче з тваринами. А ще вони навіть називають свого правителя тираном. Але ж чому це все зовсім таким не здається? Чому я не вірю в це все? Чому відчуваю, що це неправда? І що він мав на увазі, говорячи про риб, які не знають слова «вода»? Омніянців знову напівпід конвоєм відвели до їхніх покоїв. На столі у Брутовій келії його чекала чергова миска з фруктами, а також риба і паляниця. А ще якийсь чоловік підмітав там підлогу. «Е-е-е-е-е», е – «Ти раб?» «Так, хазяйне?» «Це ж так жахливо!» Чоловік сперся на мітулу. «Маєте рацію, жахливо! Справді жахливо! Ви знаєте, що в мене тільки один вихідний день у тижні?» Брута, якому ще взагалі ніколи не доводилося чути слова «вихідний день», навіть не зрозумів, що це означає, і непевно кивнув. «А чому ти не втікаєш?» – здивувався він. «Ой, та я вже тікав», – відповів раб. «Одного разу добігаш до цорта. Але мені там не сподобалося, я повернувся». «Хоч я й тікаю, що зими на два тижні до Джелі Бейбі». «І тебе привозять назад?» Запитав брута. Ага, буркнув раб. Якби ж то, жалюгідна скнара, той Аристократес. Я мушу повертатися сам, шукаю кораблі, які б могли мене підкинути, і таке і інше. Ти повертаєшся? А тож, за кордоном побувати цікаво, але ж хто б захотів там жити. Та й мені залишилося бути рабом лише чотири роки, а тоді я вже вільний. Вільна людина має право голосу, а також може утримувати рабів. Його обличчя набрало відсутнього виразу, коли він почав зосереджено рахувати, загинаючи пальці. Раби отримують щодня триразове харчування, і принаймні одна страва має бути м'ясна. Один вихідний на тиждень, і щороку двотижневий дозвіл на течу. Я теж не мушу чистити пічки або піднімати важкі речі, а гузувань зазнаю лише за попередньою домовленістю. Але ж ти не вільний, розгубився цілком ошелешений Брута. Яка різниця? Е -е, коли ти вільний, тобі не дають тих вихідних, Брута почугав потилицю. І харчують не три, а два рази в день. Справді? Тоді я краще обідуся без цієї свободи, красно дякую. Е -е, чи не бачив ти тут десь черепаху? запитав Брута. Ні, я під ліжком теж підмітав. Може, бачив сьогодні десь поблизу? Вам забагалося черепахи? З них виходить смачненький. Ні-ні, усе гаразд. Брута! Це був голос Ворбіса. Брута клапливо рушив подвір'я до Ворбісової келії. Ага, Брута. Так, повелителю. Ворбіс сидів, схрестивши ноги на підлозі, і дивився на стіну. «Ти молодий і опинився в новому місці», – сказав Ворбіс. «Не сумніваюся, що ти багато чого хотів би побачити». «Багато чого?» – перепитав Брута. Ворбіс знову заговорив голосом ексквізитора, монотонним і пласким, мов смужка листової сталі. Можеш піти, куди забажаєш. Оглянь усе нове, Бруто. Довідайся про все, що зможеш. Ти мої очі й вуха, і моя пам'ять. Дізнайся все про це місце. Е, справді, поводителю? — Невже я справляю враження людини, слова якої пустопорожні, Бруто. Ні, поводителю. Ну, то вперед. Побувай скрізь і повертайся перед заходом сонця. — Е, навіть у бібліотеці? — спитав Брута. Га? А вже ж у бібліотеці, у їхній бібліотеці, звичайно, де аж кишить непотрібними небезпечними і лиховісними знаннями. Я просто бачу це, мов наяву, бруто. Можеш собі таке уявити? Ні, поводителю Ворбіса, твоя невинність, це твій оберіг, Бруто. Так, обов'язково піди в бібліотеку, на тебе вона зовсім не вплине, я цього не боюся. Поводителю Ворбіса, так. Тиран казав, що вони майже нічого не збуділи братові Мурдаку. Запала тривала і незатишна тиша. А тоді Ворбіс зронив. Він збрехав. Так, Брута зачекав. Ворбіс далі спостерігав стіну. Брута хотів би знати, що він там побачив. Нічого більше не відбувалося, тож він сказав, дякую вам. Він відступив на крок перед тим, як вийти геть, щоб мати змогу зазирнути під ліжко деякона. Мабуть, він потрапив у халепу, думав Брута, квапливо крокуючи палацом. Усім тут хочеться паласувати черепахами. Він намагався зазирнути в кожний закуток, уникаючи тільки фризів з оголеними німфами. Брута, в принципі, усвідомлював, що жінки дещо відрізняються від чоловіків. Він залишив своє село, коли йому вже виповнилося 12 років, а деякі з його однолітків були вже на той час одружені. Омніонізм заохочував ранні шлюби в якості запобіжного засобу від гріха, хоч будь-які дії, пов'язані з частинами людської анатомії, розташованими поміж шиєю і колінами, у будь-якому разі вважалися так чи інакше гріховними. Брута волів би краще розбиратися в цих наукових тонкощах, щоб поцікавитися у свого господа, в чому тут річ. А тоді подумав, що волів би, щоб його господь був інтелектуальнішим і міг би дати йому істотну відповідь. Він не верещав, гукаючи мене, подумав Брута, бо я б обов'язково це почув. Тому, мабуть, ніхто його ще не зварив. Якийсь раб, що відчищав блиску статую, Показав йому шлях до бібліотеки. Брута потупотів проходом між колонами. Коли він сягнув дворика перед бібліотекою, то побачив там юрбу філософів, що витягали шиї, намагаючись щось роздивитися. До Брути донеслися вигуки дратівливої сварки, що свідчили про розпал філософської дискусії. Ось про що йшлося. «Ставлю десять оболів, що вона цього більше не зробить!» Ти заговорив про гроші? Таке не щодня почуєш, ксеноне. Ага, і зараз ти розпрощаєшся з ними. Слухай, ну, не будь дурним. Це черепаха. Це просто якийсь її танець. Всі затамували подих. А тоді всі разом видихнули. Ось! Цей ж ніяк не прямий. Годі тобі. Хотів би я бачити, який би в тебе вийшов кут у таких обставинах. А що вона зараз креслить? Здається, гіпотенузу. І ти це називаєш гіпотенузою? Вона хвиляста. І зовсім не хвиляста. Вона її креслить прямо. А це тебе хитає, і вона тобі здається хвилястою. Ставлю 30 оболів, що квадрат вона не подужає. А я ставлю сорок, що подужає. Знову пауза, а тоді схвильовані вигуки. Маєш. Як на мене, це радше паралелограм. Пролунав роздертовано чийсь голос. Слухайно, ну, я добре знаю, що таке квадрат. І я на власні очі бачу, що це квадрат. Гаразд, тоді подвоюю ставку. Пан або пропав. Б'юся об заклад, що з дванадцятикутником вона не впорається. Ага, ти щойно закладався, що вона не впорається із семикутником. Пан або пропав. Дванадцятикутник. Що, злякався? Відчув себе ощіпаною курткою? А він з доместика? ко ко ко, -ко? Шкода залишати тебе без грошей голим босем. Чергова пауза. Десять кутів? Десять? Ага? Я ж казав, що це все дурня. Хтось чув колись про черепаху, що знає геометрію. Чергова безгузда і дидактивусе. То я ж відразу казав, звичайна черепаха. З них можна приготувати мачтий. Юрба філософів розсіялася і проминула бруту, не звернувши на нього особливої уваги. Його погляд зупинився на колі вологого піску, покресленого геометричними фігурами. Серед них сидів Ом, а за ним рахували цілу стопку монет двоє страшенно брудних філософів. «Як пішло урне?» – запитав дедактилос. «Маємо ще п'ятдесят балобови вчителю». «Бачиш, справи щодня покращуються. Шкода тільки, що вона не знала різницю між десятьма і дванадцятьма. Відріжмо їй одну лапу і зваримо собі рагу». «Відрізати лапу? Ну, а як інакше? Таку черепаху відразу всю не з'їсиш». Дедактиус повернув обличчя до пухкенького юнака, клешоногого і червонощокого, який дивився на черепаху. «Що тобі?» – запитав він. «Ця черепаха знає різницю між десятьма і дванадцятьма», – сказав дебелий хлопець. «Я через цю тварюку щойно втратив вісімдесят оболів!» – поскаржився Дедактилус. «Так, але завтра…» – почав був хлопець, очі якого засклилися, немовби він старанно намагався повторити щось почути. «Завтра у вас буде шанс принаймні потроїти ставку і виграти!» У Дидактилоса відвисла щелепа. «Дай на мені черепаху, орне!» – звелів він. Учень філософа простяг руку і дуже обережно підняв Ома. «Знаєш, я відразу подумав, що ця істота якась незвичайна!» – зронив Дидактилос. Я оце сказав Урнові, що маємо на завтра обід. А він каже, дивись, вона креслать хвостом на піску геометричні фігури. Але черепахи аж ніяк неприродно знати геометрію. Ом виричив на Бруту своє око. А що я мав робити? Сказав він. Я тільки так міг привернути його увагу. А тепер я викликав його цікавість. А коли хтось зацікавився, то легше завоювати його серце і розум». «Він Бог», – повідомив Брута. «Справді? А як його звати?» – запитав філософ. «Не кажи йому, не кажи, бо почують місцеві бушки. «Я не знаю», – відповів Брута. Дидактеус перевернув Ома догори лапками. «Черепага рухається!» – замислено прорік Урн. «Що?» – перепитав Брута. «Учитель написав книгу», – повідомив Урн. «Не зовсім книгу», – скромно уточнив Дидактиус. «Радше манускріпт. Такий собі невеличкий сувій. Де стверджується, що світ плоский і рухається у просторі на спині велетенської черепахи?» – запитав Брута. Ти це читав? дедактилос утупився в бруту. Ти раб?» Ні, заперечив Брута. Я не згадуй моє ім'я, називайся писарем. Або що Писар, кволо вимовив Брута. Авжеж, підтвердив Урн. Одразу видно. Характерний мозоль на великому пальці від пира, а на рукавах чорнильні плями. Бруто подивився на великий палець у лівої руки. — Я не... — Ага, — вишкірився урн. — Шульга, користуєшся лівою рукою? Е, — та ні, обидвома, — заперечив Бруто. — Хоч кажуть, що не надто вправно. — Он як, — утрутився Дидактилос. — Двоанемічний? — Що? Він має на увазі, що в тебе нічого добре не виходить ні лівою, ні правою рукою, пояснив Ом. О, ну так, це про мене. Брута вічого кахикнув. Чуєте, я шукаю філософа. Е, такого, що розуміється в богах. Він трохи зачекав, а тоді продовжив. Ви ж не скажете, що це релікти від живої системи вірувань. Дедактиус що й далі обмацував пальцями панцир Ома, похитав головою. Та ні, волію, щоб громи і блискавки обминали мене стороною. Он як, а чи не могли би ви не перевертати його постійно? Він щойно сказав мені, що це йому не подобається. Їхній вік можна визначити, розрізавши навпіл і полічивши кільця. Сказав Дидактиус. Е, і почуття гумору в нього теж немає. Судячи з мимовити, омніянець? Так. Прибув сюди для переговорів про угоду. Я більше слухаю. І що ж ти хотів би дізнатися про богів? Брута замовк, прислуховуючись. А тоді сказав, «Як вони починаються? Як набираються сил? І що з ними стається потім?» Дедактилос передав черепаху Брутті. «Такі розмірковування не дешеві!» – заявив він. «Дайте знати, коли ми використаємо більше, ніж 52 оболи!» – сказав Брута. Дедактилос усміхнувся. «Бачиш, що й сам ти здатний розмірковувати», – мовив він. «Маєш добру пам'ять?» «Ні, не таку вже й добру. Справді гаразд. Ходімо до бібліотеки. Знаєш, там заземлений мідний дах. Богам таке дуже не подобається». Дидактилос нахилився і підніс за ржавілого злізного ліхтаря. Брута подивився на велику білу будівлю. «То це бібліотека?» – запитав він. «Так!» – підтвердив Дидактилос. «То молотами лікар, бо воно над дверима такими великими літерами лібром. Але ж ти писар, той сам це маєш, звісно, знати». Ефебська бібліотека була, перед тим, як згоріла, другою найбільшою на диску. Меншою, звісно, за бібліотеку невидної академії, але ж та бібліотека володіла деякими перевагами завдяки своїй магічній природі. Адже в жодній іншій бібліотеці не було, наприклад, цілої окремої зали для ненаписаних книжок. Тобто книжок, які міг би написати автор, Якби після першого розділу його б не зжер алігатор. І таке інше. Атласи уявних місцевостей, словники ілюзорних слів, довідники спостерігачів невидимих речей, невпорядковані енциклопедії в загубленому читальному залі. Така величезна бібліотека, що там спотворювалася реальність і відкривалися шлюзи до всіх інших бібліотек, будь-де і будь-коли. І вона була цілком відмінна від ефебської бібліотеки, в якій зберігалося всього чотири або п'ять сотень томів, багато з яких були у вигляді сувоїв, щоб порятувати читачів від утомливої необхідності кликати щоразу раба, коли треба було перегортати сторінку. Кожен том лежав у окремій шухлядці. Книжки не повинні зберігатися занадто близько одна від одної, бо тоді вони починають взаємодіяти дивно і непередбачувано. Сонячні промені, що розтинали тіні, здавалися в запорошеному повітрі відчутними на дотик, наче колони. І хоч це не належало до найбільших див бібліотеки, але Брута однак не міг обійти увагою чедернацьку конструкцію у проходах. Поміж рядами кам'яних поличок на висоті двох метрів від землі були прикріплені дерев'яні планки, які підтримували ширші дошки незрозумілого призначення. Знизу ці дошки були оздоблені наоковирно вирізаними в дереві символами. «Бібліотека!» – проголосив Дедактилос. Він підняв руку, а тоді легенько провів пальцями по дошці над головою. Бруту раптом осяяв. «Ви що, сліпий?» – здивувався він. «Саме так!» «Але ж ви взяли з собою ліхтар!» «Не бійся!» – заспокоїв його дидактилос. «Я не наливав туди олію!» «Ліхтар, який не світить для людини, яка не бачить!» «Ага! Чудово працює!» — І має, звісно, глибокий філософський зміст. — І ви живете в бочці? — Бо жити в бочці дуже модно, — сказав Дедактиос, жваво прямуючи далі і тільки вряди ряди годи обмацуючи пальцями рельєфні візерунки на дошці. — Так живуть більшість філософів демонструючи презирство і зневагу до світських речей. Легібус, до речі, має там навіть сауно. Каже, що в ній йому приходять у голову дивовижні думки. Бруттер розвернувся довкола. З сувої зі стележів немов годинкові зозульки, що сповіщають час. Це все таке... «Я ще ніколи в житті не зустрічав справжнього філософа», – зізнався він. «Учора вони всі були...» «Мусиш запам'ятати, що в цих місцях існують три основні підходи до філософії», – сказав Дедактилус. «Поясни йому, урне!» «Єксеноністи», – миттєво озвався урн. «Вони стверджують, що світ у цілому складний і невпорядкований». І Є і бідіанці. Вони доводять, що світ у цілому простий і підкоряється певним фундаментальним правилам. А тоді є я, – втрутився Дедактилос, дістаючи зі стелажа Сувій. Учитель каже, що світ у цілому мкумедний і старий, – пояснив Урн. І там завжди бракує випивки, – додав Дедактилос. І там завжди бракує випивки. Боги! Пробурматів Дедактилос собі підніс. Тоді витягнув ще один сувій. Ти хочеш знати про богів? Ось тут роздуми Ксенона, тривіальності старого Аристократеса, абсолютно безголозді трактати і біда, геометрії легібуса, теології і єрарха, Пальці Дедактилоса снували по стелажах. У повітря здійнялося ще більше пороху. «І це все книги?» – здивувався Брута. «О, так! Тут усіх пишуть! Цих сучих сценів не зупинити! І люди можуть їх читати?» – ниняв вірив Брута. Омнія базувалася на одній єдиній книзі. А тут їх було сотні. «Ну, а чому б ні, якщо забажають?» – мовив Урн. «Але сюди мало хто приходить. Ці книги не для читання, вони радше для написання». «Мудрість віків, ось так!» – прорік Дедактилус. «Розумієш, якщо хочеш довести, що ти філософ, то мусиш написати книгу. Отримуєш тоді офіційний власний сувій і безкоштовну філософську гопку. Сонце освітлювало посеред кімнати великий кам'яний стіл. Урн розгорнув на ньому сувій. У золотистому сяєві яскраво заіскрилися квіти. «Про природу рослин Оранжократеса!» – сказав Дедактиус. «Шістьсот рослин і їхнє використання!» «Яка краса!» – прошепотів брута. «Так...» Це одна з особливостей рослин, – погодився Дидактиус. Старий оранжократес, до речі, цілком цим знехтував. Гарне зауваження. Урнем, покажи на йому бестіарій філа. Урн розгорнув черговий сувій. Там були десятки зображень тварин і тисячі нерозбірливих слів. Але ж намальовані тварини, це ж не можна. Хіба у вас можна? Тут зображені практично всі звірі, сказав Дедактиос. Мистецтво в Омні було заборонене. А цю книгу написав сам Дедактиос, повідомив урн. Брута подивився на зображення черепахи. Там ще були слони, це слони. Послужво підказала йому пам'ять, у якій назавжди зафіксувалися картинки мімохідь побаченого Бестіарія. Слони в неї на спині, а на них щось із горами й океаном, що переливався каскадом через край. Як таке може бути? розгубився Брута. Світ на спині Черепахи. Чому всі мені про це говорять? Цього не може бути. «Скажи це морякам!» зронив Дидактиус. «Про це знають усі, кому доводилося бувати в Лизбічному океані. Чому ж заперечувати очевидне?» «Але ж відомо, що світ є ідеальною сферою, що обертається навколо сфери сонця, про що йдеться в Семикнижі!» наполіг Брута. «І це ж «Логічно! Так усе й повинно бути!» Повинна? перепитав Дедактиос. «Мені невідоме слово «повинно». Воно не стосується філософії!» «А це що таке?» – пробурмотів Брута, показуючи на коло під зображенням черепахи. «Це мапи, вид зверху!» – пояснив Урн. «Мапа світу!» – уточнив Дидактилос. «Мапа? А що таке мапа?» «Така собі картинка, що показує, де ти є!» – пояснив Дидактилос. Брута ушалешено вирячив очі. «А звідки їй це відомо?» «Ге-ге! Боги!» – знову нагадав Ом. «Ми маємо розпитати про богів!» «А хіба це все правда?» – розгубився Брута. Дедактило знизав плечима. «Можливо, можливо! Ми є тут і тепер! А решта, на мою думку, просто припущення!» «Тобто ви самі не знаєте, чи це правда?» – запитав Брута. Я думаю, що це ймовірно, мовив Дидактилос. Хоч може й помилятися. Суть філософа в тому, щоб не бути ні в чому певним. Запитай про боїв, наполігом. Боги, мляво пробурмотів Брута. В його голові усе аж палало. Ці люди понаписували стільки книжок про все на світі а самі, ні в чому не впевнені. А от він був певний, і брат Номрод був певний, а впевненість діякона Ворбіса була така незламна, що нею можна було огнути під коли. Впевненість була скелею. Тепер він знав, чому при згадці про Ефебію обличчя Ворбіса сиріло від ненависті, а голос аж дзвенів, немов натягнений дріт. Якщо не існувало істини, то що ж тоді залишалося? А всі ці підстаркуваті баламути тільки те й робили, що розгойдували опори світу, не пропонуючи на тобі нічого, крім невпевненості. І ще й цим пишалися? Урн стояв на невеличкій дребині, перекладаючи на поличках сувої. Дедактилос сидів навпроти брути, вп'явшись у нього своїми незрячими очима. Що? Тобі це не подобається, запитав філософ. Брута не відповів. Знаєш, ніби між іншим зронив Дидактиус, люди можуть казати, що ми сліпці, наділені перевагою над іншими людьми, бо в нас набагато краще розвинені інші відчуття. Це, звісно, неправда. Ці сучі сини так кажуть лише для того, щоб краще себе почувати. Це дозволяє їх обов'язку відчувати до нас жалість. Хоч коли ти не можеш бачити, ти справді вчився краще до всього прислуховуватися. Як люди дихають, як шелестить їхня одежа. З'явився урни з черговим сувоєм. Не треба вам так, жалюгідно промимрив Брута. «Це все...» – він не зміг договорити. «Я знаю, що таке впевненість», – сказав Дидактиус. Його голос позбувся тепер легкості і деякої дратівливості. «Пригадую, коли я ще не був сліпим, я вирушив одного разу до Омні. Це було ще перед закриттям кордонів, коли ви ще дозволяли людям подорожувати». І ось у вашій цитаделі я побачив юрбу, яка забила камінням до смерті людину в ямі. Тобі колись доводилося таке бачити? Так мало статися, пробормотів Брута, щоб душа покаялася і... Не знаю нічого про душу. Це не мій філософський напрям, сказав Дедактиус. Знаю тільки, що це було жахливе відовище. Стан його тіла не... Ой, та я не маю на увазі того бідолагу в ямі, відрізав філософ. А тих людей, що кидали каміння, вони були цілком впевнені. Впевнені в тому, що в тій ямі не вони. Це було видно по їхніх обличчях. «Були цим такі втішені, що кидали каміння щосили!» Урн нерішуче наблизився. «Я оце дістав про релігію Абраксиса!» – сказав він. «Старенький як Абраксас, зненацька знову пожвавішав Дидактиус. «У нього вже 15 разів влучала блискавка, а він не піддається!» Якщо хочеш, можеш позичити це на одну ніч, але не роби жодних позначок на полях. Попереджаю тебе. Хіба що це буде якийсь цікавий коментар. Це воно. зрадів Ом. А тепер ходімо геть від цього ідіота. Брута розгорнув сувій. Там навіть не було картинок. Суцільна нерозбірувала писанина рядок за рядком. Він це роками досліджував. — повідомив Дедактилус. — Булакав у пустелі, спілкувався з боженятами, розмовляв також із деякими нашими богами. Відважний чоловік. Каже, що богам подобається мати справу з атеїстами. Є тоді на кому зосереджувати свій гнів божий. Брута ще трохи роззагорнув сувій. Ще п'ять хвилин тому він був би готовий зізнатися в тому, що не вміє читати. Але тепер таке зізнання з нього не видубили б навіть інквізитори, доклавши всіх зусиль. Він підняв Сувію Гору найприроднішим, як йому здавалося, чином. «І де він зараз?» – поцікавився Брута. «Ну, хтось казав, що рік або два тому бачив біля його помешкання пару сандаліїв, з яких курився дим», – відповів Дідактилус. «Мабуть, від нього цього разу відвернулася удача. Знаєш, як це буває?» «Я думаю», – мовив Брута, – «що мені вже час іти. Вибачте, що забрав у вас стільки часу». Не забудь повернути совій, коли з ним закінчиш, нагадав Дидактеус. А що це так читають умні? здивувався Урн. Як? «Догори гори ногами. Брута підхопив черепаху, зміряв лютим поглядом Урна і якомого гордовітіше почалапав геть із бібліотеки. Гм. мугикнув Дидактеус, а тоді побарабанив пальцями по столі. Це я його вчора бачив у таверні, сказав Урн. Не сумніваюся в цьому вчителю. Але ж омніянці перебувають тут у палаці. Це так, учителю. А таверна назовні. Так. То що, він перелетів через мур, чи як ти гадаєш? Я впевнений, що це був він, учителю. Тоді, Можливо, він прибув пізніше і ще не потрапив до палацу, коли ти його бачив. Тільки так це можна пояснити вчителю, адже охоронці вибіринти непідкупні. Дедактил стріснув урна ліхтарем по потилиці. Дурнику ти, я ж вже попереджав, тебе такого не казати. Я мав на увазі, що їх нелегко підкупити вчителю. Для цього, скажімо, забракне всього золота омні. Це вже краще. Ви думаєте, вчителю, що та черепаха і справді була Богом? Якщо і так, то в Омнії буде не переливки. То їхній Бог – справжня сволота. Чи ти колись читав, старушка, Абраксаса? Ні, вчителю. Чудовий знавець богів. Найкращий пахівець, від нього завжди тхнуло паленим волоссям. Природна стійкість.